Eh, siete all'ascolto di Atti e Misfatti. E abbiamo eh, un ospite al telefono, cambiamo argomento, passiamo a uno spettacolo teatrale che, ci, che sarà a Largo e si chiama L'Odore del Mondo con Gisella Salislo che sta al ah, telefono sì. con noi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Esatto, hai detto benissimo il mio cognome. <ride> Pronto, questo sì, benissimo. Questo spettacolo. L'ho scritto io, è un monologo, la regina è di Marco Maria Bicocchi e la compagnia che sostiene lo spettacolo che è la nostra compagnia si chiama Compagnia dei Demoni ed è ispirato ad un articolo di Concita de Gregorio che era uscito su di La Repubblica del, delle, delle Donne nel 2008 che si chiamava Fuga da Est raccontava la storia di varie ragazze moldave che ritornavano in delle case familiari che li accolgono in Moldavia. Dopo che queste ragazze sono state costrette, rapite e costrette alla schiavitù sessuale. La storia che mi ha colpito tra queste varie raccontate è la storia di una di queste ragazze che a cui succede, oltre a questa esperienza traumatica tremenda, una cosa ancora più cruenta, che non svelerò perché sennò poi non viene nessuno. <ride> e, però la cosa diciamo che mi aveva colpito particolarmente era il rapporto che questa donna ha. Sin dalla, dalla, dalla fanciullezza con la bellezza, perché sin da bambina questa Irina, che è la protagonista dello spettacolo, è, è in famiglia trattata come una vera regina, tutti le dicono sei bellissima, sei come la prima stella. La nonna le dice tu sei bella come prima stella di sera, continuamente, no? E, um, ci sarà un avvenimento traumatico che le farà perdere questa bellezza lei dice mia bellezza è scappata via mm. e da questo però lei riscopre una nuova sé e quello che mi aveva colpito era appunto la, la forza di questa donna di ritrovare una grande dignità e di ritrovare se stessa nonostante il grande mutamento che, che avviene nella sua vita lo spettacolo si sviluppa in tre fasi che sono la, la fanciullezza di Irina, l'età che io ho chiamato della scoperta della sessualità e quella della consapevolezza o del ritorno, perché c'è un momento in cui poi Irina tornerà alle radici. Mi incuriosisce il titolo in realtà, perché l'odore del mondo? L'odore del mondo perché c'è un odore che, eh, a cui diciamo... Irina rimane fedele tutta la vita Che è l'odore di una zuppa Che la nonna le preparava Quando era piccola E in qualche modo questo odore Guiderà tutto il suo percorso Sia nelle fasi più luminose Che in quelle più buie In senso sia Super trainante Che in qualche modo Anche eh, affliggente Diciamo Diventa un po' il suo motore Ed il suo incubo In qualche modo Sembra molto interessante Quindi se le nostre ascoltatrici Sono state rimaste incuriosite come me Io in realtà l'avevo Già letto su Penso banalmente sul Trova Roma Come tutti insomma, gli spettacoli teatrali E eh, avevo letto Appunto la breve sinossi E poi il, ti il titolo non lo so Mi attrae tantissimo Bene ricordiamo che è in scena Dal 13 al 18 Immagino orario teatrale quindi ore 21 Ore 21 e la domenica alle 18 La domenica alle 18 al Teatro Argo Noi sì. siamo contentissime che tu ce l'abbia raccontato e grazie, presentato Grazie, E sì. niente, invitiamo tutti a venire a teatro a vederlo Va bene, a presto, allora vi aspetto Buon lavoro, sì. grazie. grazie Ciao, anche a voi. ciao, ciao, ciao.